Oroszország, Kos Agacs. Helyi idő szerint 19 óra 55 perc. Mintha egy száz méteres, kővédermet óriás lábújai közé bújtak volna el. Annak fedezékébe. Andrét legalábbis erre emlékeztette a salakos, hullám, ahogy csillagszerűen szétfutott és lefelé görbült a domboldalon. Egy hatalmas krokodillábra. Még a hegyes körmeit is látni vélte. Az egyik ilyen lábúj mögé rejtőztek el. Előttük egy méteres védőfalként, olyan természetes fedezékként ívesen hajlott a fakópiros kődomborulat. A felszerelésüket emögérejtették. A terepjáró az kis buszt lent a völgyben egy kiugró szikla takarásában. A repülőtér felől nem lehetett látni. André épp letette a Northrop Grumman műholdas telefont, befejezte a hívást, úgyhogy innentől kezdve már Gorzsekin kezében voltak. Ha a vezérezredes nem rendeli vissza a mik 29 eseket az amerikaiak akkor is megpróbálják majd végrehajtani a tervüket, de úgy nem lesz sok esélyük. Akkor jönnek ők? Vagy akkor, ha visszahívják ugyanaz orosz vadászgépeket, de mégsem sikerül az akció. André kézbe vette az Eglin-jeladót, és innen az altály lábától megint rákapcsolódott az 550 kilométer magasan keringő amerikai műholdra. Beszéltem Gorzsekinnel, csendben maradt, nem mondott semmit, írta Bernard Émiének a kettőjük számára fenntartott zárt kommunikációs szövegkeretbe, a képernyő jobb alsó sarkába. Amint leütötte az utolsó betűt, a szöveg azonnal eltűnt a chatboxból. Amihold vette az üzenetet, erről a készülékről rögtön törölte, és a mexikói öböl felé továbbította. Két másodperc múlva az ottani radarállomáson tért vissza a földre. Az üzenet onnan titkosítva az amerikaiak nevadai katonai információs bunkerbázisa felé tartott, majd tovább az óceán mélyére, egy védett katonai adatkábelbe, ami körbefutotta a földet. Az évekkel ezelőtt lefektetett és az útvonalán tenger biztosított két és fél centi átmérőjű kábel az Atlanti-óceánt átszelve Bordeaux közelében érte el Franciaországot, és Le Porc'snál emelkedett ki a vízből. André szöveges üzenete onnan egyből újra a világűr felé vette az irányt, fel a francia hadsereg pléád műholdjára, ahonnan végül Bernard Emié kezében landolt, az ő Eglin jeladóján lehallgathatatlan, elfoghatatlan, soha vissza nem kereshető üzenetváltás volt. Nyomtalan. Amint a DGSZ igazgatója elolvasta a szöveget, az ő jeladójáról is törlődött az üzenet, mert az eszköz még Bernard Emié keret nélküli szemüvege mögött is érzékelte a szemmozgást. Rögtön azután, hogy a 66 éves kémfőnök tekintete elsiklott a képernyőről, eltűnt a szöveg. Kos Agacsban a krokodil lábújától két és fél kilométerre lent a repülőtér fatákolmány épülete mellett hat koronfekete kisbusz várta Vladimir Putyin érkezését. Ekkora távolságból nem lehetett megállapítani, hogy a kínai gyártmányú denzák páncélozottak-e, minden esetre állíg felfegyverzett katonák szálltak ki belőlük. Mindegyikből kettő. Nem muskétások voltak, nem Moszkvából előre ide küldött testőrök, mert erre most nem volt idő, hanem osznáz-deszantosok, a nemzeti gárda tagjai a Novosibirszki támaszpontról. A vállukon jól látszott az ottani különleges alakulat jele. Novosibirsk. Az innen 900 kilométer. Hogy kerültek ilyen gyorsan ide? Amikor 15 perccel ezelőtt megérkeztek a kisbuszokkal, André és az ukrán légiósok a távcsöveik után nyúltak, és alaposan megvizsgálták a desszantosokat. Mindegyiken sötét Mindegyiken sisak, fekete arcmaszk, a melkasukon és a hátukon golyóálló mellény, adóvevők, tölténytárak, fűrészkések, meghosszabbított csövű abakangéppuskák. Pár percig figyelték őket, a testtartásukat, a mozgásukat, a negyvenlőszeres tárokat az övükben, aztán leengedték a távcsöveket, és egymásra néztek. Nem lesz egyszerű, ez volt André és az ukránok arcára írva. Erre nem számítottak. Arra igen, hogy Putyin gépével a saját testőrsége is megérkezik, de ezekre a deszantosokra nem gondoltak. Arra készültek, hogy a nyílt terepen jól látják majd a célpontokat, hiszen Putyin és a kísérete feléjük fog közeledni, mert a bunkerba erre felé vezet az út lent a völgyben, alattuk. Azt gondolták, hogy akárki is érkezik az elnök fogadására, bármilyen autóba is ül Putyin, tisztán és időben látják majd, hogy pontosan melyik beszáll be, sőt azt is, hogy melyik oldalon, melyik ülésen utazik. Amikor feljöttek ide, az utolsó másfél kilométeren mindent alaposan lemértek, felírtak és rögzítettek. A szelet, a hőmérsékleti értékeket, a magassági pontokat, a páratartalmat, mindent, ami befolyásolhatta a lövéseik röppájáját. A vörös kőzetre stabil pontokon kétlábas alacsony támasztékokra helyezték a Macmillan Tech-50-eseket, a világ legtávolabb hordó távcsöves puskáit. 7700 méterrel lehetett velük lőni. Ebből 2500 méterig biztosan halálos erejű a lövés. Innen, magasabbról, az esés erejével megnövelve 3500 méterig. André ezért jött feljebb. A kifutópálya szintjéhez viszonyítva 110 méter magasan feküdtek a vöröskőszikla fedezékében. André most már folyamatosan az eglinjeladót figyelte. Fél perce látta meg rajta először Putyin gépét. Közeledett. Még mindig kísérték a 29 esek ott repültek mellette. Ezek szerint Oleg Gorzsekin mégsem hívta vissza őket. Eddig legalábbis nem. Most már hat perc telt el azóta, hogy beszélt vele. Putyin gépe rendületlenül közeledett. Jött és jött. Már csak hetven kilométerre volt innen, vagyis tíz perc és landolni fog. Szaladt az idő. Szét kellene lőni a minibuszokat. Meg kellene támadni őket, váratlanul, még most, amikor nem számítanak rájuk. Putyin érkezése előtt annyi deszantost kellene kiiktatni, amennyit csak lehet. Ez járt André fejében, ilyen végletes, hazárdőr megoldás. De egyetlen pillanat múlva már meg is gondolta magát. Rögtön belátta, hogy kapkod, hogy ennek semmi értelme, hiszen az Ilyushin Il 96-os érzékelve a reptéri lövöldözést azonnal átstartolna, és a landolás utolsó pillanataiban újra a magasba emelkedne. De akkor is csinálni kellene valamit. Putyin testőreivel kiegészülve nagyon sokan lesznek ellenük. Rohant az idő. André nem látta a megoldást. Nincs ez rendben. Sehogy se jó. Ide-oda cikáztak a gondolatai. Nem tudta, hogy mit tegyen. Stanislav, figyelj! súgta oda végül a mellette fekvő csecskónak, pedig hangosan is beszélhetett volna hozzá, nem hallotta őket itt senki. De a gondolatai már előre szaladtak. Aggasztani kezdte, hogy kizökkent a megfelelő ritmusból. Érezte. Most már ezt is érezte. És ez baj! Nagy baj. Az élete múlhat rajta. Megtanult a rég. Ilyenkor lebegni kellene, nem pedig görcsölni, nem befeszülni, hanem könnyednek lenni, érezni a teret, ráhangolódni a feladatra, a pillanatra, a belső energiáira, mert különben hibázni fog. Próbálta megnyugtatni magát, de akkor is, és mégis tennie kellene valamit. Hozd az Akeront! Stepán te is! – fordult a másik oldalán fekvő kirilenkohoz. Vegyétek célba a kocsikat! A két ukrán zavartan kapta fel a fejét, mert a puskatávcsöveikkel mind a ketten az irányító torony előtti szabad teret pásztázták. Ebben voltak elmerülve. Magukban arra készültek, hogy André valószínűleg ott akar majd Putyinra lőni, még a nyílt terepen – nem fogják megvárni, amíg az orosz elnök beül valamelyik kis buszba, mert ha páncélozottak és az üvegük golyóálló, akkor ilyen messziről a Macmillan azt már nem viszi át. Úgyhogy barátkoztak a távolsággal, a két és fél kilométerrel. Nagyon sok. Persze az is igaz, hogy négyen fognak egyszerre lőni ugyanarra a célpontra, egymás után sokat, gyorsan, de akkor is nagyon messze van. Ebből a gondolatból, az elcsítuló szívritmusok nyugalmából, a tudatosan lelassított pulzusokból, a lövése fókuszáló meditáló felkészülésükből riasztotta fel őket André mondata. Még ha csendben súgott feléjük, akkor is. Akeron. Ránéztek erre a legendára, az összeráncolt homlokára, ahogy mereven nézi az eglinjeladót, próbálja a szálakat kibogozni, de valami akkor sincs rendben, valami nem úgy történik, ahogy kellene. Ez látszott André Kalvi arcán. André újra rájuk pillantott. Előbb Csecskóra, aztán Kirilenkóra. Látszott a tekintetén, hogy nem, nem tudja megmondani nekik, mi fog történni, és igen, érti, felfogta, hogy már máshol jártak és most olyan lelkiállapotban vannak, mint a 100 méteres síkfutók az olimpiai döntőben, akiket a tíz másodperces, mindent eldöntő koncentráció is előtt zavarnak meg, pedig egész életükben arra készültek, arra a tíz másodpercre. André tekintetében ott kószált a rokon szemv, mert neki is volt már ilyen pillanata, úgyhogy tudta az ukránoknak olyan ez a következő pár perc, Putin landolása, a lövések, amiket leadhatnak majd rá, népük tömeggyilkos utált ellenségére, mint a százméteres döntő az olimpián, vagy a tizenegyes rúgása foci VB fináléjában. Ha hibáznak, ha kihagyják, soha, de soha életükben nem bocsátják meg maguknak. És akkor most mégis az Akeron. De hát, ha az, akkor az. A két ukrán nem kérdezett vissza. Szótlanul tolták félre a mesterlövész puskáikat, engedelmeskedtek a parancsnak. Lehajoltak az akeron páncéltörő rakétákért, a francia hadsereg saját fejlesztésű, várról vagy háromlábú támasztékról indítható harckocsikat is szétlőni képes csőfegyvereiért. Négy kilométeres hatótávolság, infravörös, önálló célra vezetés – csak egyszer kell a célkeresztben meglátni, amit szét akarnak lőni vele, aztán ráblokkolni az infravörös célra vezetőt, és már lehet is lőni vele. Nem téveszt célt. A röbb pályáját maga választja ki, alapvetően mindig felfelé indul el, magasra, és aztán hirtelen fentről zuhan lefelé, a tankok tetőpáncélzatát találja el. Két ilyen fegyverük volt, húsz másodpercenként lehetett őket elsütni, vagyis egy perc alatt szét tudták lőni mind a hat feketek kis buszt. Csecskó és Kirilenkó kinyitotta a 15 kilós fegyver célzóegységének lábait, és ráillesztették a kilövő csövet, amit korábban már megtöltöttek. Aztán maguk mellé húztak még négy-négy páncéltörő lövedéket, és Andréra néztek. Várták a parancsot. De a magyar... Mert hát tudták, hogy André Kalvi Magyarországon született, most hirtelen felemelte a bal kezét, a mutatóujját. Várjanak, egy pillanat, történt valami, ezt üzente a mozdulat. Megint az Eglén nézte, a jobb kezével kifelé zúmolt, változtatta a perspektívát. Hát mégis, Gorzsekin, végül csak visszarendelte a MIK-29-eseket. Putyin gépe egyedül maradt, magára hagyták, suttogta maga elé, nem is az ukránoknak, hanem csak magának, a csodálkozás hitetlenkedésével. Nem megkönnyebbült, hanem inkább csodálkozott. Valójában kevésesét látott rá, hogy ez megtörténik. Gorzsekin átfordítását érezte az egész terv leggyengébb lánc hogy quintusszá lesz hirtelen. De az atombomba Valószínűleg segített. És már hallották is? Katonák voltak mind, tehát felismerték. A hátuk mögül jött a hang, egyre erősebb lett, aztán széttépte a fejük felett az eget. Mongóliából zúdult Putyin felé a halál. Nyíj legyenesen, szembe vele. Két rakéta egymás mellett hófehér csíkot húzva a kristálytiszta felhőtlen égbolton. Frontálisan robogtak bele a térbe, arra felé, ahol az orosz elnök gépe közeledett. A rakéták recsegve szakították át a hangsebességet, megremegett taladtuk a föld, a sivár üres kőhegyek rázták André és az ukránok belső szerveit. Aztán három és félszeres mahhal, 4300 km per órás sebességgel beledurrantak a halványkék ürességbe, a szibériai kristálytiszta levegő molekuláiba, és hörgő torokkal vadállatok módjára üvöltve hasítottak az éjusim felé.